Начало има, но край няма. На 8 ноември 1927 година стигнахме на Ел Шадай към 8 часа. След гимнастическите упражнения към 10 часа се събрахме около учителя. Изпяхме няколко песни. Прочетоха се няколко страници от една беседа. След това една сестра прочете един поетичен отказ и почна разговор. Ние говорим за любовта, нищо повече. Други се занимават с доброто, с злото, с жертвата и прочее. Който иска да научи доброто, злото, жертвата, женитбата, политиката, нека иде да, да се учи в света. А който иска да учи любовта, да дойде при нас. Един скъпоценен камък струва повече, отколкото всички други камъни. Никой няма да постави последните за украшение Една душа в която е пробудено съзнанието любовта е скъпоценен камък Щом имате любов вие сте скъпоценен камък и някой ангел ще ви тури на ръката си Любовта свети издава светлина Когато човек не свети той е обикновен камък Любовта е извън времето и пространството. Тя не е във времето, но можеш да я почувстваш в един момент. Ти във време и пространство констатираш любовта, но най-славното в любовта е това, което е извън времето и пространството. Тогава ти имаш съзерцание за цялото битие и виждаш Бога във всичката Негова пълнота. Любовта осмисля нещата. Тя ще осмисли живота по всички посоки. И ще даде това, което човек желая. Ще даде възможност на душата да се изяви и тя ще се задоволи. Щастието ще бъде само външен израз на любовта. Щастието няма да реализира цялата програма на любовта, защото всичко не може да се реализира още, а само част от програмата. В любовта абсолютно никой не може да те измами, това е велик закон. Ако кажете, че някой ви е измамил в любовта, това не е вярно. Ти казваш, колко съм нещастен. Ти си нещастен в чувствата си, а не в любовта. Тогава ще кажеш, нещастен съм в своите чувства, а щастлив съм в своята любов. Защо? Защо? защото любовта, която имам, никой не може да ми я вземе. Сега казах нещо много хубаво. Законът за злото, за доброто, за женитбата, за политическото убеждение е учение за света. И там се учат Законът за любовта, това е новото учение. Това е новият живот. Новият живот почива само върху един принцип. Любовта ще дойде в света, ще се въплати и ще спаси света. После тя ще се въплати в мъдростта и ще видите образа на любовта, какво нещо е. Като погледнете любовта, ще забравите всичко и ще изкочи от вас всичката грозота на света, грях и страдания. Животът, великото в света, сега започва. Колко безполезни неща са минали. Градиш, рухне. Градиш, рухне. И най-после се намериш в голямо противоречие. Това, което човек е желал, трябва да се изпълни. То е божественото. И трябва да се изпълни повече, отколкото е желал. И това ще дойде. И то няма да бъде един фантастичен живот, а най-реален. И ще казвате тогава, Едно време бях сляп, сега всичко виждам. Сега ще се насърчавате. Това, което ви казвам, не е само за утешение. Това са реални работи, хубави работи. Едно време се казваше Молете се един за друг, за да изцелеете. А в новото учение се казва Любете се един друг, за да живеете. Ще бъде това. И то не е за целия свят. Защото в тази третата фаза, в третия Адам, най-напред ще се събудят само най-напредналите души. Наричат го Първо Възкресение. Това са избраните души, които ще станат подтик, защото ще има хора, които след хиляди години ще се повдигнат, а други ще има да останат звекове, защото с векове трябва да се работи, за да се преобразува съзнанието им. Ние говорим за напредналите души, които ще реализират Царството Божие на Земята. Царството Божие начало има, но край няма. Когато дойде пролетта, слънцето се премества, топлината се повишава, реките се повдигат и цветята почват да растат. Навсякъде става промяна и в човека става промяна. Благата на хората са в Божиите ръце. Работете разумно. Не бива по буквата на закона да се водите, а по духа на нещата. Разговорът се прекъсна, беше станало време за обяд и седнахме на полянката, като образувахме традиционното колело. Гледката беше величествена. Всички бяха в един ум, в едно сърце, в една душа. Една вътрешна връзка ни обединяваше в едно цяло, а наоколо се издигаха планинските върхове, които допълваха картината. Към два часа следове се събрахме около учителя и разговорът продължи. Някои казват, трябва да бъдем вегетарианци. Иди при овцете да се научиш. Някой казва, трябва да едем месо. Иди при вълците да се научиш. Някой казва, трябва да бъдем щедри. Иди при овцете да се научиш. Това са символи. Вегетарианството означава кротост. Който иска да научи кротоста да иде при добрите хора. Човек трябва да бъде алхимик. Трябва да разбира състоянията на материята. Чрез алхимическия огън трябва да овладее материята. Да има реторти. Някоя оса, когато попадне на мед, полепват ти крилата и краката. Тя вижда, че нещо чуждо има върху себе си. Иска да се освободи от него. Това, което е обичала, сега е препятствие в живота й. Да направя превод. Това означава едно подхлъзване в живота и това, което е изглеждало хубаво, сега причинява големи страдания. Светът е на изпитание и изпитанието е общо. Вие сте дошли в течението и тези силни вълни вас засягат. Трябва да се разбере сегашният живот, понеже е плод на цялото минало. Трябва да се извлече добър урок, за да не се повтаря. Вие ще бъдете щастливи, но не веднага. Понеже щастието е едно велико благо, Бог го задържа за най-после. Вие сте вътре в щастието. Може да бъдете щастливи и сега. Може да бъдете нещастни и сега. Злото и доброто се борят, но в края на краищата доброто ще вземе над мощи. Атлантида е била няколко пъти преустройвана. Според съзнанието на хората се е преустройвала и земята. Формите на хората са потънали в Атлантида. Благонадежните са се избавили. Вие бяхте от последните. Доколкото се пробужда съзнанието на човека, до толкова той влиза във връзка с по-светлите създания. Трябва да се разбира психологическия закон. Страданията, които имате, са приготвени преди хиляди години. Така, че животът е израз на миналото и няма какво да се сърдим. Всеки човек сам се е вързал кармично. Това въже, с което са те вързали, ти си го направил. Оръжието, което си направил, дал си го на твоите неприятели. Оръжието, с което твоят неприятел те напада, ти си го приготвил и сега с доброто ще изкупиш своята погрешка. Когато Петър присъстваше, Йоанн мълчеше. Но когато Петър си отидеше, Исус много говореше с Йоан. Йоан беше носител на любовта. Когато протича водата, иска ли разрешение? Когато вятърат духа, иска ли разрешение? Така и ние не искаме разрешение, защото Словото тече. И да искате да го спрете не можете. Винаги извира нова вода отвътре. Една сестра каза: Искаме да знаем нещо за Мелхиседек. Много искате. Той бе по-голям от Авраам. Някой път, когато му дойде времето, ще ви разправя за Мелхиседек в някоя беседа. Трябва да разберете какви роли сте играли в живота. Това е цяла история. Били сте в Египет, в Палестина, в Асирия, в Индия, в Атлантида, в лемурската раса като черни. Това е история на далечното минало. Една велика, красива история. И всички връзки между хората не са образувани сега. Те не са нови. Трябва да са отворени очите ви, за да видите как ви изкушават. От лявата страна са тъмни същества, а от дясната светли. Тъмните ти обещават това ще ти дадем, онова ще ти дадем. Борбата е това. Ти решиш нещо, а те създават спънки. Ако разсъдък като човека е силен, той трябва да се води по ума си. Ако пък разсъдъкът е слаб, а интуицията е силна, и Сатурновата линия е добре развита, тогава да се води по интуицията. На някои хора върви по интуиция, а на други по разсъдък. Но има и Божия промисъл, има и други заинтересовани. Не сме само ние. Има заинтересовани висши същества и те работят. Това е в техен интерес и на работата е изгубена. Някой път виждаш цял сноп светли духове. И когато се явяват, идва и цялата опа черни духове от ада и ги засенчват. След това друга вълна светли духове идва на помощ. Казано е. Борба непрестанна е този наш живот. Не е лесна работа. В края на краищата доброто ще възтържествува, победата е на негова страна. Една сестра каза Защо не успяваме в много наши начинания? Аз знае причината за вашия неуспех. Вие работите отделно, лично и за това не ви върви. Законът на изобилието е колективен. Вие се изолирате и за това не ви върви. Колективно трябва да се работи. За да действа законът ополенс, законът на изобилието, човек трябва да е наближил ликвидирането на своята карма. Тежката карма препятства на този закон.